«Посадять». Не в одну камеру ясно, але в одному становищі ми точно опинилися. За появою капітана лейтенант за столиком підвівся, але не виструнчився. Ми зайшли першими, капітан за нами, замикали процесію двоє сержантів із кийками, яких наш супровідник зупинив біля входу і наказав іти за ним». Останній, хто заходив і закрив двері. Як мишан цей клієнт тобі ще мав п'ятник, не обригав? Капітан кивнув на вирубаного п'яного. Та скоріше б уже демонстративно потер руки лейтенант Мишаня. Тут е, от дівки без роботи сидять. Давно камери не мили мене наче струмом. Від цих слів десь унизу живота. Та й коли регати почне, прокинеться, легше працювати, швидше оформимо, швидше спишемо. Ви ж знаєте, ти мені тут мешання мозги не вкручуй. Ось тобі трьох клієнтів привів. Ці зовсім без мізків. Такими їх мами народили, особливо цього. Капітан дав тихому легенького потиличника, збиваючи у нього з голови кепку. На вокзалі прихопили разом з усіма. Успішно? Яке храм успішно. Капітан підсунув до себе стілиць сів, не дивлячись на нас. Косякає я впоров мешання. Ти, якщо не можна було, значить перевіряємо ми інформацію. Точно. Один із таксорів ведеться. Замовляю я йому пляхан. Він щось там покрутився. Коли раз оцей стику намалювався, пляшку в газеті приносить. Він знову тицьнув на мене пальцем, і тут – мешання, розклад хліновий. Нам би простежити, кому пацан гроші понесе. Бо ясно продавець підстрахувався, не такий дурний. Тільки ж... Таксиста на передачі брати треба, без шуму, не обійдеться. Хлопець далеко відійти не встиг, відразу прочухає, що до чого і втече. А якщо почекати трохи і людину з бухлом брати, з таксистом, проблеми виникнуть, точно у непонятку піде. У нас же, як у конторських, прихованої камери для оперативників нема. Брали в результаті тих, хто на місці постачальник здриснув. І що? І нічого. Таксист, ясний перець, усе на себе бере. Суд на перший раз, враховуючи, що продана одна пляшка, обмежиться або умовним терміном, або штрафом. Ми його тут теоретично можемо три доби тримати. Тільки так уже не вийде, він в усьому сам під протокол признався. Знайдемо на хаті самогонний апарат, і все зростеться. І він, падлюка, свого постачальника, знайде потім, і бабки з нього скачає замовчання. Ні, тут розрахунок чіткий. Так у чому проблема? Мене здивувало, що менти обговорювали усе, зовсім не звертаючи уваги на мешканців мав П'ятника. А ті, в свою чергу, швидко втратили до нас ось помітний інтерес. У них своїх труднощів вистачає. Це ж очевидно, тільки дівка, дівка за ґратами обережно скосив очі слухайте Далі на мене дивиться, причому неясно шкода їй мене, чи просто цікаво проблема мешання в оцих шпанятах яких батьків в дитинстві мало ременюкою по задницях виховували. Цей важкий підліток, знову кивок у мій бік, каже, що зброварів, і просто проходив мимо. Ці двоє потенційних злочинців уперлися рогом і заявляють, що не знають цього друга. Може, дещо пояснити їм? Та раз. Лейтенант Мишаня вийшов із-за столу, взяв гумовий кийок, який лежав з краю, похлопав ним себе по розчепіреній долоні. У нас тут Володимире Дмитровичу усе нараз робиться. І дуже швидко, віоперативно, наблизившись до мене, він поклав кийок мені на плече. Легенько притиснув, потім Наче указкою показав на загратовану половину. Бач, тебе, як кажеш, звати? Саша Петренко. Бач, Саша Петренко. Там у нас мавп'ятник. Називається так, бо люди, що там знаходяться, не сидять. Одні тільки мавпи. Я спіймав себе на думці, що цей лейтенант навіть не знає, Наскільки близький до істини, ми вас усіх туди закриємо. Ви там переночуєте. Далі я тобі скажу, що буде. Кіно про міліцію дивися? Ні, чесно признався я, і це справді було поки що єдине моє щиросертне зізнання. Дивився я тільки футбол, і то не завжди. А ще бувало комедії про пригоди Шурика. Мені зовсім не цікаво, як міліція в кіно бандитів ловить. Раз не дивишся, тоді довше пояснювати доведеться. Знаєш, що таке відбитки пальців? Це я знав. Тут не обов'язково кіно дивитися. Тому просто кивнув. Добре, значить, зранку відчинить лабораторія. Наші експерти знімуть е, з твоєї упаковки, в яку пляшку загорнули відбитки пальців. Серед них будуть твої, Сашко Петренко. І вийде так, що ти не просто причетний до такого серйозного злочину, як спекуляція, алкогольними напоями, а ще й не захотів допомагати слідству. 14 років я? Скоро 15. Для чогось бовкнув я. А в нашій державі кримінальна відповідальність настає з 14 років, приможно заявив лейтенант Мишаня. І гордо глянув на капітана, який у свою чергу кивнув. «Ти далі, слухай, у нас такий ланцюжок вийде, що таксист хитрожопий, змушений буде під тиском доказів визнати. Ти так само за пляшку тримався, отже він тебе особисто може не знайти, але пляшку ти йому все ж таки передавав. Виходить, ти її десь у когось узяв у кого».